Куди іноді вставляють чотири рожна, тобто вертикальні кілки, щоб прив'язувати доправні речі, коли їх не прив'язують просто до оплінів так званими поплюстками, цебто своєрідними мотузками, сплетеними свіжого віття. Для їзди звичайно вживаються сані менших розмірів, досить легкі, здебільшого дуже. Прості, але іноді оздоблені вибагливою різьбою або кольоровими візерунками, як, наприклад, в Уманському повіті на Київщині, в селі Мшанець у Східній Галичині та в інших місцях. Переходових форм від саней до Колесного ходу, таких як, наприклад, ще трапляються в Кантоні Вауд у Швейцарії, і в яких передню частину становлять сані з короткими полозами, а під задньою вже є пара колес, на Україні тепер немає. Навіть у гірських місцевостях. Так само, як уже немає за винятком дитячих заболок, і первісних колес з суцільного дерева або з кількох шматків, що творять міцне суцільне коло. Такі колеса трапляються і тепер на Кавказі. Найпростіший, але тепер вже дуже мало поширений на Україні прилад для їзди, це візочок на двох колесах, так звана біда чи бідка. Дуже сумнівно, однак, щоб біда була як споріднена з одноколкою князівського періоду та тими чисто східними половецькими возами, що їх знаходимо намальованими на мініатюрах кенігсбергського списку з початків XVI століття. Найпевніше, можна гадати, що біда західнього походження – а найзвичайнішим на Україні прилад для їзди це віз, що переховав і досі свою старовинну назву, під якою він існував за князівської доби. Він буває кінський або воловий. Рішниця між цими двома формами полягає в тому, що на лівобережжі до кінського воза приставляють голоблі а до волового – дишель чи вію. А що до де голобель майже не вживають, то там вія відріжняється від дишла тільки тим, що вона на задньому кінці роздвоюється, наче вила, і кожна розвилка обхоплює відповідну вісь, так само, як і головка голоблі. Тим часом, як дишель рівний, та його проміж спицями, закріплюючи його там залізними обручками. Крім того, кінський віз буває трохи менший та легший за воловий. Як ми це побачимо далі, будова воза та номенклатура його дуже численних складових частин на цілому просторі України майже цілком однакові але форми його дуже різні в різних місцевостях. Найтиповішу форму воза зустрічаємо головним чином на Полтавщині, Харківщині та по частці на Херсонщині та Київщині. Цей віз невеликий, не дуже глибокий, але й не розлогий. На півночі Чернігівщини, на правому березі Десни Вози вже нагадують великоруський тип. На півдні Катеринославщини, на Херсонщині, у Таврії та в Бесарабії вози далеко більші та переходять у німецький фургон, гарбу та діліжан. Досягають іноді дуже великих розмірів та пристосовані головним чином, щоб перевозити великі кількості сіна чи соломи. На правобережжі хури чи фурманки, звичайно, бувають довші та глибші за полтавські вози. А на Волині, особливо на півночі, де дороги чи, краще сказати, просіки в лісі дуже неширокі,